Я прокидаюся і слухаю в хаті Регоче Адаменко, і я дізнаюсь, що це його антирелігійна робота. Він переконав парафіян на зборах, що треба розібрати по домівках усе церковне добро, бо чого доброго і німці можуть його реквізувати, а то й різні банди на церкву налетять, усе святе золото витрусять, молись потім на попові ворота. Ну і розібрали по домівках усе, що попало. Не церква стала, а цирк релігії. Забрали парафіяни навіть хоругви. Та потім і почалися на селі розмови. Кожному хотілося мати золоту чашу, чи там інший золотий посуд. Словом, справа кінчилася тим, що церкву спалили, щоб покрити загальний гріх, щоб покрити сіле село. Адаменко реготав собі на всю хату, і тільки я очуню, як ми вже мали роботу Адамкінківської вигадки. У нього наче біс сидів у голові, отчайний і гостроязикий біс. Я варю ось сталь, а в мене на думці Адаменко. І ви мені скажете, що це дрібні випадки партизанського життя, але ж навкруги були німці, гетьманці. Були вороги нашого класу, і ми стояли проти них, ми партизанили до останнього патрона. Наше життя ми несли, піднявши високо на руках, і це дуже важко ходити такою стежкою. Мало нас вернулося живих. Ми билися всякими способами. І про один я вам розповім, про бабський наліт Адамкенківської вигадки. Так от, у степовому селі був ярмарок. На чотири боки куріло, куріли степові розложісті шляхи, тощо. Торохтіли тачанки, торохтіли німецькі колонійські фургони, зеленчали стальними тарілками вози степового краю. Різні тони, різні звуки. Кожен хазяїн свого воза по голосу серед тисяч. Пізнає. Отак ми з вами пізнаємо гудки наших заводів. Отак паровозні машиністи пізнають свої гудки серед усіх гудків. Була степова тиша на рівному, як дошка, таврійському безмежі. На всі голоси дзвонили стальні тарілки на вісях. Перегукувався скот з усіх кінців ярмарку, людський гомін тощо. Німці ото ходять поміж возів з перекладачами, купують скот на гетьманські гривні, що їх гетьман на машинці друкував. Грає німецький оркестр їхніх військових маршів і пісень. На вигоні німецький батальйон проходить муштру в залізних шапках у повній виклиці. Майор їхній на коні пузо трусить, небо як чорне море над головою. На обрії з'являються запізнілі фургони, вони котяться з чотирьох шляхів. На фургонах дебелі баби й дівчата, червоні молдавські хустки горять на сонці. Фургони таборяться на ярмарку, зіскакують баби й кутаються в хустки. Адаменко такий високий, а на ньому спідниці зовсім по нормі. І вишита сорочка. Вільно налізла на широчезні плечі. З паристої дівчини була одежа. Бабська команда вештається між народом. Селяни регочуть з таких бабів, а ми, встановивши кулемети на належних точках, поставили найкращих стрільців по садках і так ударили з усіх боків, що за якийсь час німці здалися на нашу милость битись доводилося кріпко це вам не гетьманці які от постилу могли побігти німці билися по повній програмі їм на початку й ніяку було тікати від бабських спідниць а ми косили кулеметами і це була партизанська тактика замаскувавшися бабами підійти на близьку відстань діяти раптово і не дати розгорнутися для бою.